נעמה רוצה להתקדם, אם למישהו יש שאלות, קשר לדברים קודמים, אז... זה היה מאוד טוב שהקלטת, את ההטלקה. כן. זה היה ממש תחושה שאני כאילו הייתי בפנים, זה היה ממש טוב. כן. היה מסתבר. טוב. אז אמנם אנחנו כבר לומדים אה, אה, כמה זמן, אבל אני מקווה ש... אז אם משהו לא ברור, אז באמת תרגישי חופשייה לשאול, ולפחות בפעם הראשונה, או גם בפעם השנייה, אם יש שאלה למישהו חדש, אז אני מבקש שייתנו לי את הפריבילגיה לענות לו, כי אני יודע שאתם כבר יודעים. לא, מבין בעיה שתחזור לסלפיים. לא, אני אומר, לפעמים מישהו חדש שואל, אז אנשים עונים לו, ולא תמיד כמו שאני רוצה לענות. זה מפריע בדידקטיקה. זה מפריע לי בדידקטיקה, כן. אז... אוקיי. אז... בעצם... בוליזם באופן כללי קשה מאוד להגדיר אותו במונחים שאנחנו רגילים אליהם, במונחים מערביים זה, זה לא דת, זה לא פילוסופיה, זה לא פסיכולוגיה אבל זה גם וגם וגם זאת אומרת זה, זה יש לו אה, אה, יומרות כאילו גם אה, להסביר מה קורה, מה, איך, בנוי, איך בנוי העולם אה, ועוד יותר חשוב איך בנוי ופועל האדם ובעצם כל מה שעושים בבודהיזם זה, בודה הגדיר את זה מאוד בקצרה זה שני דברים, זה להבין <coughs> איזה סבל וללמוד להפחית את הסבל, זה הדבר היחידי שהוא מתיימר לעשות, <coughs> כשסבל זה כל דבר שגורם לנו אי נחת או איזשהו מתח <coughs> ‫או איזשהו רצון לשנות. ‫זאת אומרת, בעצם סבל זה המצב ‫שבו אנחנו חושבים שהסיטואציה ‫כרגע היא צריכה להיות שונה ממה שהיא. ‫בשביל כל אנחנו צריכים בשביל לחשוב ‫שהיא בכלל יכולה להיות שונה ממה שהיא. ‫עכשיו, שימו לב, אני... צריך לשים כמובן דגש מאוד חזק על המילה עכשיו. זה לא אומר שבעוד חמש דקות זה יישאר אותו דבר, וזה לא אומר שבעוד חמש דקות לא ישתנה משהו. כרגע, ממש בשנייה הזאתי, שזה כמובן, אנחנו יודעים שזה הזמן היחידי שקיים בכלל, <laughs> רק כרגע, כל היתר זה רק מחשבות. שגם הן קורות בעצם ברגע, אז כרגע זה המצב, אין מה לעשות וככל שנבין את זה יותר מהר נסבול פחות, זאת הטענה. עכשיו על מנת אה, אה, שנוכל לקבל את זה, כי זה קשה לנו לקבל, אז אנחנו מנסים בעצם גם כ, כ, ככלי עזר להבין בעצם איך העולם בנוי ואיך אנחנו בנויים ואיך כל דבר בנוי. ועכשיו, <coughs> אה, <coughs> כמו שאמרנו, בעצם הכלי הכי חזק שיש לנו, שהוא בעצם הכלי היחידי שיש לנו, זה היכולת התבוננות. בגלל זה המדיטציה בעצם זה תרגול במודעות. גם צריך להבין שהמדיטציה שאנחנו נגיד מתרגלים, והופולי אנחנו גם מתרגלים בבית, זה התכלית שלה, היא לא תכלית כשלעצמה, התכלית שלה היא להרגיל אותנו להיות מודעים בכל ה-24 שעות, פחות 20 דקות, כשאנחנו כאילו לא עושים מדיטציה. זה, זה חשוב להבין, זה לא תרגיל בסופר ריכוז ולהגיע לאיזשהם מצבי תודעה עילאיים תוך כדי המדיטציה, שזה, יש תורות שכן מחזיקות מזה, אבל לא, לא הבודהיזם. אנחנו בסך הכל רוצים, רוצים אה, אה, להיות מודעים, ושוב, בגלל זה אני חוזר, אנחנו צריכים לראות מה קורה כרגע, כשאנחנו נבין נכוחה מה קורה כרגע, אז יכול להיות שיהיה לנו פחות לחץ לא להיות פה, אלא להיות במקום אחר. והרי בסך הכל אנחנו כן פה, אנחנו פיזית וגם מנטלית. ואנחנו פה, יכול להיות שאנחנו בראש, יכולים להיות חושבים שאנחנו במקום אחר, וזה בעצמו כבר גורם ללחץ, לסטרס, כי מצד אחד אני פה, ומצד אחד אני כאילו לא פה, כשיש שני דברים שהם לא מסתתרים ביחד, אז זה ברור שזה לא יכול להיות מרשם לנחת. ובעצם מה שאנחנו צריכים להבין ולהפנים, עכשיו, מה שאני אומר, אתם יכולים לקבל ואתם יכולים לא לקבל, אבל שהכל בסדר. <laughs> זאת אומרת, זה, זה המצב, אבל לא רק שזה המצב, אלא הכל בסדר. גם אם נחשוב רגע, נשב רגע כעת ונחשוב, ונראה האם כרגע יש לי איזושהי בעיה. כרגע... יש לי איזושהי בעיה. תנסו, תבחרו איזה שתי בעיות נבחרות מה... <laughs> מה... שיש לכם, ותנסו לראות אם הן קיימות כרגע. יש לי בעיה. כואבת לי הרבה לך. אוקיי. אוקיי. יש לי בעיה עם זה שאומר הכל בסדר. כן, אוקיי. זה גם בעיה. מה? כן. אוקיי. מה עוד? שהכל בסדר. כשמישהו אומר שהכל בסדר, יש לו מזה בעיה. מישהו מסוים. כן, כן, בסדר. אז עכשיו ככה, נתחיל מהקל. לי, שכואב לך בברך. כן. השאלה הגדולה היא למה זאת בעיה. לא אמרתי שאין כאב. האם את חושבת שכרגע המצב יכול להיות אחרת? כרגע. לא אם תקחי כדור, או אם תעשי קומפרס חם, או אם המצב של הברך שלך היה אחר, או אם, לא יודע מה, אם זה רק משהו מקרי, אם לא היית נתקלת בשולחן, או אם היית צעירה בארבעים שנה. כרגע, במצב... לא, לא, לא, אני... אבל זה הכול מחשבה. כן, זה הופך את הכאב לבעיה. הכאב ישנו. אני, אין לי שום סטייל שהוא קיים. השאלה אם זאת בעיה. לא. אם זה לא בעיה, אז אין בעיה. אבל זה כואב למה אבל? זה כואב, נקודה. עכשיו השאלה, זאת עובדה. אף אחד לא מתכחש אליה. השאלה האם זה בעיה. עכשיו, אם אנחנו נבין שזה המצב, וכרגע, בשנייה הזאת אין מה לעשות, כרגע אין מה לעשות. אפשר, זאת אומרת, כרגע זה המצב. המצב כרגע לא יכול להיות אחרת. עובדה שהוא כזה. אולי, אם הייתי לוקח כדור לפני חצי שעה, כעת הוא לא היה כואב. אולי. לא, אבל אם היא תנשום לה מה? אם... יש לא מה לעשות, מה לא לעשות. כרגע, בעוד כרגע דקה. כרגע יכולה לנשום. כרגע נשום. יכולה לנשום, אז בעוד דקה, עוד שנייה זה יעבור. אבל כרגע, לא. לפני, שהיא, לפני שהיא נושמת, זה כואב. וזאת לא חייבת להיות בעיה. זה לא אומר שאני לא יכול לשנות את המצב. בעוד דקה. אבל מה זה נקרא שזה לא בעיה, אם זה מטריד אותה? אם אני עכשיו, כן, שכואב לה, היא לא יכולה אפילו להקשיב לך. כן, אז אז, יש לה בעיה. אז יש לה בעיה, כן. No. א', למה יש לה בעיה? כי זה כואב לה. אז למה יש לה בעיה? כי היא לא יכולה להקשיב לך עכשיו. עכשיו, אם היא, זה פה ב... בשיעור כואב, רק כואלה, רגע, לא יכולה רגע, רגע, אם היא באמת לא יכולה להקשיב לי, אז היא לא יכולה להקשיב לי. <coughs> אם היא חושבת שעכשיו צריכה גם שיכאב לה וגם להקשיב לי, אז היא עשתה אבל... לא, אם היא לא יכולה להקשיב לך, זה לא בעיה שכואבה, מותר לה שאין לה בעיה, אם היא לא מקשיבה <laughs> לך. מותר הכל. אבל את הבעיות אנחנו יוצרים. נכון. זאת אומרת, אם כעת, נגיד כרגע <laughs> היה פה בחוץ, <laughs> נ, נגיד שפה בחוץ היה עומד אוטו וצופר, כמו שהם יודעים לצפור, כן? ונגיד שמשום מה אני הייתי ממשיך לדבר, ואתם לא הייתם שומעים. זאת הייתה הבעיה? רק אם הייתם מחליטים שזאת בעיה. אם כרגע אני למשל לא יכול לשמוע, אז זאת לא בעיה, כי אני לא יכול לשמוע. אם אני חושב שאני צריך עכשיו לשמוע, שזה לא בסדר שאני לא שומע, שזה לא בסדר שעכשיו כואבת לי הברך ולכן אני לא יכול להתרכז במה שהוא אמר, אז יצרתי לעצמי בעיה. מה פתאום? אני, אני חושבת, חושבת? <Feniley> יכול, נכון, ואז, בעיה זה טרמינולוגיה, טרמינולוגיה, זה משבץ אותך, אתה לא נכון, כאב מטריף, אתה אתה לא מקומך, אתה לא... חלק, ראשית כל, חלק גדול מזה, זה בגלל שאנחנו לא משלימים איתו, אבל נגיד שלא, נגיד שזה באמת כאב, שמטריף, אם אנחנו היינו מקבלים, שכעת יש לנו כאב מטריף, אז היה כואב לנו נורא. אבל כשאת אומרת מטריף, זה אומר שאני מתייחס אל הכאב בצורה הלא נכונה, שהופכת אותו לבעיה אחרת. זה ההבדל בין כאב וסבל. אני יכול לסבול ממנו, ואני יכול לא לסבול ממנו. וכמו שאתי תמיד אומרת, כשהיא ילדה נורא כאב לה, אבל היא לא סבלה. וזה ההבדל. אני לא מכחיש את העובדה שכואב, יש לנו כאבים פיזיים, יש לנו כאבים נפשיים, ואם שקרוב לנו קורה לו משהו, או שהוא הולך אה, אה, אה, ל... איזשהו ניתוח, או, או, או, או, או, או קרה לו משהו. לא, אלה או... דווקא יותר קל לי לקבל שזה מחשבות, אבל כן. כאב שהוא עכשיו כאן, נוכח כן. כאן ועכשיו, ולא יודעת, מטריב, הוא לא, הוא לא מאפשר לך להיות אתה. אתה יכול להגיד, זה אתה עכשיו, בתוך הכאב, זה אתה, אבל <אח> אתה, <אח> אתה <אח> לא... אני אגיד עוד לא יותר מלא מלא מזה, değil, אבל... אני אגיד לך שאין אתה, אבל... <laughs> אבל... ראשית כל, אני רוצה להבדיל בין שני דברים. אני שאלתי בצורה די ברורה על עכשיו. עכשיו, אם את עכשיו תחשבי על כאב נוראי, אז אולי תסבלי. אבל השאלה אם עכשיו, כרגע... לי למזלי לא כואב. אני אגיד לך, הבעיה, נדמה לי הבעיה היא... כן. שמתי, איך אנחנו עושים את הבעיה? כשאנחנו עושים, זה מפ... אני רוצה אחרת, אני לא רוצה שתתחרר, זאת הבעיה, נכון? זה בדיוק. יש לי כאב, זהו יש, אבל אני רוצה שזה יהיה אחרת, אז זה הבעיה. או שאני רוצה, או שאני חושבת שזה יכול היה להיות אחרת, בדיוק. אני כל רואה את הכלב שלנו שמת, שיושב פה ומקשקש בנו, ואומר מה זה מקשקש בנו. אוקיי, אוקיי, אז... מה? כשהוא רואה את הכלב שמקשקש, את הכלב שמתקשקש בזנב. כן. אין לו בעיות. אז צריך להבחין, צריך להבחין, רגע, רק שנייה, רק שנייה. רק להבחין בין כלב, או לצורך זאת נגיד תינוק קטן, שעוד אין לו בעיות, ובין בן אדם מבוגר, שהיו לו בעיות והוא הצליח להתגבר עליהן, להיפטר מהן בעצם, או לראות שזאת לא בעיה. הכלב ככה הוא, רוב הסיכויים. הוא כזה, הוא יישאר כזה. גם אנחנו היינו כאלה. כשהיינו תינוקות לא היו לנו בעיות בין. אנחנו לא יודעים את זה וגם על הכל, ואנחנו לא יודעים. בסדר, אוקיי, אבל אני מנסה להתייחס למה שהוא אמר. הוא מנחש שלפי זה שהוא מקשקש בזנב, אז כרגע אין לו בעיה. בסדר, אוקיי. אני מוכן לא לדבר על זה, אבל <laughs> אני... תרשי לי בכל אופן, לצאת מתוך הנחה אנתרופומורפית, שאנחנו מבינים איכשהו מה קורה אצל הכלב, ושאנחנו משליכים עליו מאיתנו. או, או, ברור, יש גם אנשים ש... אין לה בעיות, כן? כמו יציג. שמישהו אמר, אין <laughs> שכל, אין בעיות. אז <laughs> <laughs> זה גם כן, כאילו פתרון, אבל, אבל זה לא המצב. אם אתה, כמונו, כולנו, עברנו את השלב, או אנחנו נמצאים כרגע בשלב שיש לנו בעיות, ואנחנו מצליחים לראות מה המהות של הבעיות, ובעצם אנחנו לא פותרים אותן. אלא אנחנו מבינים עד כמה אנחנו בעצם יצרנו אותן וברגע שאנחנו באמת מבינים שאנחנו יצרנו אותן וגם למה יצרנו אותן זה לא יצרנו אותן בגלל שהתחשק לנו שיהיה לנו בעיות יצרנו אותן מסיבות שהיו מוצדקות השיטה איך בעצם למוסס את הבעיות ואז המצב הוא לגמרי אחר. אם היינו, אני, אם הייתי כלב זה דבר אחד, בסדר? אז אני מקשקש בהזנה. אם עברתי את השלב הזה והתחלתי לייצר לעצמי בעיות, למה לבן אדם באופן תיאורטי יש בעיות ולכלב אין? הוא חושב ש... נכון. הוא חושב. הוא חושב שזה בעיה. זה של הסוג של האדם. של? אני אגיד לך. זה של האדם. הוא שורד דרך המחשבות. יש לו סיבה סביבי. אז יכול להיות. עכשיו אני אומר שאפילו אם זה היה נכון פרה היסטורית, היום אנחנו ממשיכים בהרבה בחינות להתנהג כאילו שאנחנו שמה באמת בסוואנה ורודפת אחרינו, אחרינו איזושהי צ'יטה בזמן שלא רודפת אחרינו צ'יטה, אנחנו לא בסוואנה ועדיין חלק גדול מההתנהגויות שלנו, אין התנהגויות כאלה שרכשנו אז ואנחנו לא התפתחנו מספיק מהר בשביל להבין שהן כרגע לא רלוונטיות. יש למשל המון התנהגויות שהן מאוד עולמות ילדים. זה ממש הדבר הכי נכון בתור ילד להתנהג ככה. למשל, לבכות כשאתה רעב. אסטרטגיה פנטסטית. אבל, כשאתה מתבגר, אתה מבין שכבר <laughs> זה לא יעזור אם תבכה אף בגלל זה לא יביא לך אוכל, אז אתה מפסיק עם זה. אז כן, נכון, יש איזה ערך הישרדותי בתקופה מסוימת. אותו דבר, לרוב הבעיות שלנו, הייתה, הייתה סיבה הישרדותית או אבולוציונית או התפתחותית. זה דברים שאנחנו אימצנו לנו במהלך ההתבגרות, זאת אומרת, כשהיינו ילדים, ברור, ילד הוא קטן, הוא חסר ישע, הוא נתון לחסות האחרים, הוא חייב לראות כל הזמן מה אני צריך לעשות בשביל שיהיה לי בסדר ובשביל שאמא תחבק אותי, אבא לא ירביץ לי, כל מיני דברים כאלה, והשאלה הגדולה היא האם אנחנו מבינים, ועכשיו חשוב להבין בבודהיזם אנחנו לא פסיכולוגים זאת אומרת, זה לא מעניין אותי בכלל למה הדבר הזה התפתח אצלי? למעט אצלי <דיב> באופן כללי, אבל לא ספציפי לגבי התנהגות מסוימת, למה היא התפתחה אצלי. אלא לראות שהיא קיימת, ולראות האם כרגע במצב הזה היא מועילה או <דיב> לא מועילה. ושוב, מועילה, לא מועילה, יש רק קריטריון אחד. גורם לי לסבל או לא גורם לי אני לסבל? אני אגיד לך מה אני חושבת על הסבל. אני אחזור אל הברך שלי. כן. הברך כואבת לי. זאת עובדה. השאלה מה אני מוסיפה לברך הזה. נכון. אולי יצטרכו לנתח, אולי יש לי בגלל, אולי יש לי מחשבה על מה הכל. בדיוק. זה הסבל. הסבל זה המחשבה. <laughs> זה התוספת, זה האופציונלית. מה? זה התוספת <laughs> האופציונלית על <laughs> הסיטואציה. הנה, זה בטח סרטן. <laughs> זה בטח סרטן. מי זה, מזה אני... זה גורם לסבל. אם אני אומרת, כואבת לדבר, כואבת לדבר. בלי מחשבה. זאת אומרת, המקור לסבל שלנו זה המחשבות שלנו. זה לא יעזור, ככה אני גילית את, את הבודהיזם. <laughs> <laughs> כן, ומה שעוזר לכאב... איך, איך אמרת, אין שכל. <אם> אין, <כאב> אין, אין, אין בעיות. סבד. אין צוות. כן. <laughs> יש לי שכן שכל פעם אומר, מה שאתה אומר, שואלת משהו, אין בעיות, <laughs> <ואין> סחר, אין שכל, אין בעיות. מה שעוזר היה... לכאב זה, במקום כואבת לי הברך, או הברך שלי כואבת, יש פה כאב. יש פה כאב. זה נהיה מנוכר נכון. כזה, זה לא מזדהה. נכון, לא יש כאב. כן. יש. כן. בשביל זה גם צריך לקבל את, את ההנחה הבודהיסטית שאין אני, זאת אומרת. אבל אנחנו נגיע לזה די מיד. אז <coughs> אנחנו מדברים על שלושה מאפיינים. של כל דבר ושלושת המאפיינים הם אחד, הכל חולף וזה נקרא גם אימפרמננס ונקרא גם אניצ'ה. מה זה אימפרמננס? אימפרמננס. אין שום דבר שהוא קבוע. אניצ'ה זה ב...? אניצ'ה כן. ‫כנראה שניטשה זה קרוע, ‫אז אני צוחקת בפנים ‫כי סיפרתי לבת שלי לפני כמה זמן, ‫על משהו שמאוד אותי. ‫אם את יודעת מה אני עושה, ‫אני אומרת שם בסיטואציה, ‫אני הניטשה. ‫-מה, ניטשה? אה. ‫את יודעת על הזאת? כן ‫לא שמעתי מה שאתה ניטשה זה בסנסקריט, ‫כן. ‫אז לא ידע להגיד לי. הכל חולף. איי, okay. לא על הסבל שלי, היא אמרה, אימא, כשאני סובלת בסיטואציה כך וכך, אז אני עומדת שם ואומרת בשקט לפנים, אניצ'ה. איזה אומרת לי, הכל עובר. ואני <laughs> <ואת> <laughs> אפילו אפילו לא בגלל בוטן, בגלל גן. שם אמרתי גן בעצמה לא ידעה אפילו ממה לא, היא ידעה לא יודעת שזה סנסקאי. כן. כל המעטפת, אולי כן ידע, אבל לא העבירה אליי. כן. אבל הניטשה זה עבור. יפה. יפה. אני חושבת שזה אני, ואולי משהו צ'ה. אולי לא חשבתי שזה ניטשה זה לא. לא, אה זה לא. צ'ה? לא, אה זה פשוט בלועזית לא. אנחנו מדברים בלועזית. הניטשה זה סנזחית, אבל. כן. זה אה, בתג היה אה וסנזחית, אני אומר לך, זה לא. זה לא. כן, גם בסנצרית זה לא כמו בלטינית? כן, כן, לטינית פה. אגב, היא שפה הינדו-אירופית, קודם היה סנצרית, אז אה זה גם בסנצרית ולא. כן, דבר כזה היא לא זוכרת בכלל למה צודק על הפנים. אז זה דבר אחד שמאפיין. כל, כל, כל דבר, תראה מה אנחנו נעבור על זה, רק שהשני זה הנאטה. שמה זה בעברית? בעברית זה או, או, הכל ריק. נאטה זה ריק. לא, להפך. נאטה, נאטה זה ריק. אה, נאטה. נאטה, נאטה זה מלא. אה, נאטה זה ריק. לא מלא. כמו אין... שברוסית אומרים ניים <laughs> נוגה. <laughs> לא הרבה. <laughs> זה בעט. ‫אז והש... זה השני. השלישי. ‫השלישי זה דוקה, דוקה סבל. זה סבל. סבל. Okay, ‫-כי זה okay. את זה ‫שהכול מאכזב, נגיד. Okay. Okay. ‫ובעצם המשלים של זה, לא חשוב. ‫אחרי זה נדבר על, על, על, על דוקה, כמה זה... ‫אוקיי. ‫-רגע, עוד פעם, מה זה? ‫שלושה מה? ‫שלושה מאפיינים של כל דבר. ‫של הקיום. של כל דבר. ‫-והשנית... ריק, והשלישי... ‫חלופי, חלופי. ‫-הכול עובר. ריק. ‫ נדבר מה זה, ‫זה יותר מסובך כבר, כן. זה דוקה. הכל מאכזב. הכל מאכזב. כן, כן. זה... יוחי, אז תקבלי את הכל כתוב. מה? אז תקבלי את הכל כתוב. תודה. אה, בסוף הם לוקחו אותך. לכן, אבל היא עושה לך את הלכה. כן, לא מוקלט. הבאמת? מראש אנחנו לא מודות. אז... הראשון זה הניצ'ה וזה הכל חולף, אחרי זה אנחנו נראה שגם בעצם כולם אגווילנטים באיזשהו מקום אחד לשני, אחד נובע מהשני אבל וזה דבר אני חושב שיחסית כולנו, קל לנו לקבל, בטח שעל הרמה ברור. הפשוטה ואם נסתכל על נגיד על פרח מאוד יפה, נגיד על ורד הוא מאוד יפה, הוא ריחני, הוא כמעט מושלם. כאילו הבעיה היחידה איתו זה שהוא גם... נובל. נובל, קמל. כן. עכשיו השאלה אם אנחנו רוצים שושנה כזאת, היא עוברת כזה, שלא יקמול. יש פרק לא עובר, אבל... סחנר, סחנר. כן, בדיוק, הוא תמיד נראה פלסטיק. שנים הוא עומד לך אחרי הזמן באותו מצב, לא הכל, לא מתכווץ, לא... שלושה חודשים הוא כן, כן, אבל, אבל, אבל, אבל אתה לא רוצה שהוא יהיה מפלסטיק, נכון? למרות שהוא יכול להיראות כאילו, ממש זה, דווקא זה שמשהו... משתנה או, או אפילו גובע זה בעצם סימן לחיים. Mm -hmm. אם, אם דן בן אמוץ פעם אמר שאם הוא לא היה יודע שהוא ימות אז רוב הסיכויים שלו לא היה כותב שום דבר. <laughs> <laughs> <laughs> וואלה, <laughs> <שמה> <laughs> לא היה <laughs> כותב <laughs> שום דבר כן, כי... את אותו בחיות לא בגלל החלופיות אז <laughs> הוא <הזאת, laughs> <כי laughs> <בכל laughs> כאילו... <laughs> כן. כן. כן. Okay. עכשיו זה ברור שגם אנחנו בעצמנו, אומנם זה קורה לאט, אבל אנחנו כל הזמן משתנים. אנחנו גם חולפים. גם כן. אנחנו, חולפים. אנחנו גם ריקים וגם כן. אנחנו עוזרים כן. כן. כן. עכשיו... כל רגע אנחנו אחרים. נכון, שואבים ונושבים. כן, כן, כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בחוץ, זה גם די ברור, זאת אומרת, מזג אוויר, אמנם פה, מזג אוויר יחסית הוא קבוע, נגיד, לעומת. פשוט, קר לי, חם לי, קר לי, חם לי, קר לי, חם לי. כן. אם ננסה להיזכר, לא בטוח שאנחנו נאכל. מי היינו, נגיד, כשהיינו בני חמש? שם אנחנו כבר יכולים קצת לזכור. זה אנחנו כאילו אנחנו, אבל די שונה. מה שראינו כשהיינו בני חמש. עכשיו, אנחנו נחזור לזה שוב, כשנדבר על ה... על, על, על, על, על ה... אבל... שאלה כאילו גדולה כשאנחנו מדברים על זה שבאיזשהו מקום אני אומר שאני אותו אני שנולדתי או כשהייתי בן חמש אבל מה בעצם, מה זה הדבר הזה שכאילו זה הרי כל הזמן משתנה אז יש למשל של די וידיום שאמר, שדיבר על ספינה שיוצאת מהנמל בפורצמות ואיך שהיא יוצאת החוצה יש סערה ו... נקראים לה מפרסים, אז היא נכנסת לנמל הבא ושמים לה מפרשים חדשים, אחר כך היא נוסעת ושוב יש סערה ונופל לה תורן, אז מביאים תורן אחר ושמים שמה ולאט לאט ככה היא נוסעת מסביב לעולם ובסוף היא חוזרת לפורצמוט ואין שום דבר בספינה שהיה בספינה כשהיא יצאה ועדיין, ועדיין, מה? גם לא אנשים. גם לא אנשים, אנשים זה לא ממש בספינה. ועדיין קוראים לבוא תושן. אז יש לנו דרך להתמודד עם החלופיות הזאתי על ידי זה שאנחנו מחליטים שדברים מסוימים הם בכל אופן נשארים. אבל זאת החלטה שלנו בעצם. אפשר היה, בזמן שהחליפו את, את הדפנות של הספינה, גם להחליף לה את השם. <אח> גם כן לא היה קורה שום דבר אמיתי, במציאות. אבל, גם אתם יודעים שחבר'ה שנוסעים להודו, חבר'ה שהיו הולכים לאושו, לרג'ניש נגיד, הוא, או בכלל בהודו מקובל, yeah. כאילו שאתה בא לגורו, הוא נותן לך שם חדש. Okay. זה בין היתר... <אח> מה? גם בארץ היה... כן? גם אני קיבלתי שם. כן, כן, גם אחותי, קראו את... לה תימטי, כן? איזה שלוש, ארבע שם שנים. שם ארוך, אני לא זוכרת. כן? כותבים כתבים וכותבים. אז זה בין היתר בשביל להראות לך שאתה לא אתה, כאילו, ש... שהכל משתנה. אפילו. זה כמו הבדיחה הזאתי על ההוא שפוגש חבר, מישהו ש... הוא לא כל כך מכיר אותו השני, אבל הוא אומר לו, אה, מוישלו, וואלה, איך השתנית, מה זה? פעם, היה לך שערות, עכשיו אתה קרח. היית, היית גבוה, עכשיו אתה נמוך. היית שמן, עכשיו אתה רזה. אז הוא אומר, אני לא מוישלו בכלל, אה, את השם שינית. בואו נגיד ככה, באופן בסיסי, אנחנו אומנם מוכנים לקבל את זה שהכל משתנה, אבל זה לא נוח לנו באמת. אנחנו, יש לנו נטייה להשתדל שהדברים יהיו, לא ישתנו. לקבע. כן, כן, כן. מוכר. וזה, מוכר ביטחון כאילו. בדיוק, נכון. אנחנו, בלי זה, אנחנו מרגישים חוסר ביטחון. לא, אבל זה לא רק זה, מה זה? אתמול אני הרגשתי שאני אני. רק אני, אני, וגם היום אני מרגישה בדיוק שאני אני, גם אם אני אחליט שאני לא אני אני, מחר אני אתי. אני הרי אתעורר בתור אני, אני לא אתעורר בתור אתי. כאילו, האני הזה זה משהו יותר מאשר סתם מחשבה. זאת שאלה? וגם הטכניקה של האלוגנטים של המוח, שיש מבנים שלא בונים אותם מחדש כל פעם. אז הוא לא מבזבז ככה באנרגיה. אה, כן, ברור, שייף. ברור, יש, לא, יש, לדברים האלה, שוב, יש לזה כמובן ערך הישרדותי, ערך, אה, אה, אה, חסכ... זאת אומרת, זה חיסכון, זה ברור. המוח ש... היה מתפוצץ מרוב, כן, ל... מרוב, מרוב שינויים. מרוב קדוסים. כן, כן, כן. לא יכול לעבוד, לא כן, יכול לעשות כן, כלום. כן, כן, בסדר, אבל בסדר, אז אם אנחנו... עכשיו שוב זה ברור, יש... אמר הוא, הוא אמר ש... אני לא שמעתי כן, כן כן בסדר, כן. אם, אני אשתדל כן. להסביר מה... הכוונה היא שלזה שאנחנו רוצים קביעות, כן. יש בזה גם תועלת. כן. ו... אתה דיברת על תועלת ממש, כאילו אנרגטית בתוך המוח. אבל יש בזה המון תועלות, אין שום ספק. זה נותן ביטחון. זה נותן ביטחון, וגם אני נגיד יוצא בבוקר עם האוטו, אני מניח שחיפה נמצאת איפה שהיא הייתה אתמול, כן? ושלא השתנה. מה? כשהאוטו יודע. כן, וכשאני אכניס לראשון אז הוא יכניס לנסוע, כן. זה לא רק תועלת זה מה? זה לא רק תועלת זה הכרחי. כמעט נכון, זאת אומרת, זה כמעט, כן, שכ, אבל מה שצריך להבחין פה זה ככה, כאילו בעצם בין דברים טכניים, ששם אין הרבה מה להתפלסף, זאת אומרת, בסדר, אני נכנס לאוטו, אני לוחץ על הזה, הוא יתניע, כן? אלא אם כן, אני שחררתי את האור בלילה. <laughs> אבל, אבל זה לא הדברים שבאמת מעניינים, הדברים שבאמת מעניינים זה למשל בני אדם, זאת אומרת, אני יוצא מתוך הנחה שעמית שיושבת פה היום זה עמית שראיתי אותה לפני שבוע והיא לא השתנתה בצורה, בצורה מדהימה. כמעט נכון, <מח> ראיתי אותה לפני שבוע. נכון, ביום חמישי ברמתו אבל... ראיתי אותה אפילו אתמול, ביום חמישי, כן. ביום חמישי. אבל, אבל... ביום שם שם שם בראש הנקרה. בראש הנקרה. <laughs> אבל אנחנו יוצאים, אבל תשימו לב שאולי עבר עליה איזשהו מהפך. אולי קמה בבוקר והחליטה שזו לא היא. שיאתי. אבל, שייתי, שייתי. לא, לא. אבל... ו... <laughs> אבל ביחד, ביחס למישהו אחר אני יכולה לקבל את כל הסביבה. כן. אבל ביחס לעני אני לא יכולה לקבל את זה. רגע. עובדה או... שאנחנו כל... יום יום. ואמרת גיל חמש, מאז שאני בגיל חמש אני אשאל את עצמי את השאלה הזאת איך אני יודעת שזאת אני, או... אבל זו עובדה שאני יודעת שזאת אני, אני לא יכולה לחשוב שאני רחל או אורנה או... אנחנו, אני מבטיח לטפל בזה ממש לעומק כשנגיע לעין אני. זה דבר מאוד חשוב, דבר ממש עקרוני, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אני יכול לדבר על זה שעתיים, אבל תזכרי את השאלה, אני בטוח שתזכרי. ואנחנו נדבר על זה. עכשיו אנחנו מדברים על הדברים היותר פשוטים, כאילו, חוץ מעני, על כל האנשים. עכשיו, למה, כמו שאמרנו קודם... אבל איפה שנייה זה קורה במדיטציה, לא? מה קורה במדיטציה? זה נמצא במדיטציה ואתה נמצא במקום כזה שאתה ככה בבריא כזה, ובעצם אתה לא רואה את העני של עצמך. נכון. זה כאילו שבריר קטן, זה נחושה לפחות נכון, מה... נכון, נכון, כן. כמו נכון. שאתה יודע להעריך את זה, כן, אה? זה יותר נכון, משכנע, כן, כאילו כמו כן. כן. שהזמן הזה מתארך, כן. כן. זה ברור יותר. באמץ, לא, אתה, אני, אתה, אני כן. לא מדברת על כל המדיטציה לא, לא, <laughs> בסדר, <laughs> <שבריר> <laughs> כן. כל כל? טיפה <laughs> גדל אני לא חושבת, אין אני באותו רגע שאתה בתוכו. אבל שוב אני מבקש. לדחות <חל> את זה עכשיו, <שחשב>, <כן> כי אנחנו נגיע לזה בצורה מאוד, מאוד, <אנכון> מאוד תכליתית. יש ספר ידוע של אלן וואטס שנקרא The Wisdom of Insecurity, שהוא בדיוק מדבר על זה, זאת אומרת שכשאנחנו באמת מגיעים להבנה, לידיעה האמיתית שהכל משתנה ושאין ביטחון, אז פתאום נהיה לנו ביטחון מסוג אחר. כי הביטחון שמתבסס על זה שאנחנו נקפיא דברים, אנחנו נשמור אותם כמו שהם, אנחנו נשתדל שהם לא ישתנו, זה לא עובד. ובעצם מכל הדברים, עכשיו במילה אחרת להגיד את הדברים האלה זה נקרא להיצמד, זאת אומרת להיצמד למשהו והדברים משתנים, וכשהם משתנים, אם אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שהם משתנים, אז אנחנו סובלים, כי אנחנו חושבים שהם לא היו צריכים להשתנות. והדבר שהכי חשוב לשים אליו לב, זה לדעות. האם יש לנו דעות שאנחנו חושבים שהן בלתי ניתנות לשינוי, שהן נכונות? נכונות נקודה. כל דעה כזאתי זה מתכון לסבל. כי במוקדם או כיוון שהעולם משתנה, גם הדעה הזאתי תוכח כשגויה. למשל, <laughs> רציתי להגיד שחשבתי שאצל אילן גילון הכל בסדר. אני נזהר, את רואה איך אני נזהר. בוא נגיד אחרת, שאם יש מישהו שממש לא יכול לקרות אצל שום דבר, זה אצל אילן גילון. אז זה הנושא הזה שמישהו ממרץ. עכשיו, אז את הנושא הזה שהכל משתנה, אני חושב שאנחנו כולנו... אה, עוד דבר אחד חשוב באמת להגיד, וזה שבאופן כללי אנחנו הרבה פעמים מחלקים את העולם כאילו לתהליכים ודברים, כמו בשפה שלנו, כן, יש noun ויש verb, יש שמות עצם ויש שמות פועל. ובעצם מה זה, מה, זה שם, מה זה שם עצם? זה מציין משהו שכאילו קיים, שכאילו לא משתנה. זאת אומרת, אם ניקח שם עצם פשוט, נגיד כמו קומקום, אז לעומת, אני לא יודע מה, לעומת מוזיקה, לעומת תוכנית טלוויזיה, לעומת מחשבה, שכולנו ברור לנו שהיא כל הזמן משתנה, זה נחשב משהו קבוע. טוב, זה... מאז היבוא מיסים זה כבר ירדים לאחר המשתנתה. כן, לא, גם זה אני יכול להוכיח לכם, אם אתי לא תכעס עליי, בשנייה אחת שזה לא דבר קבוע. יפול על הרצפה. לא, מספיק שיחלטת קצת את השתייה בפני. כן, כן, כן. אז בעצם... רק עניין, בעצם בחונה מסוימת זה רק עניין של סדר גודל של זמן. זאת אומרת, גם ההר הכי גדול נשחק, סלע, וגם הים הכי גדול מתייבש, וגם השמש, לאט לאט, כן, היא... מה? היום, היום, היום גם, היום, היום גם זה לא בטוח. זה כאילו לי זה עובר. אתה יודע, אתה מזכיר לי משהו שפונה, אבל אני מאמין שאני חושבת עליו. כשאני כותבת בעבודה, אני כתבתי מדריכים ללקוחות, אז אני כותבת את זה ללא גוף. אני לא כותבת אתה, אני כותבת, ללא גוף. אין גוף ראשון, שני, שלישי. כן, זה תמיד קצת קשה לחשוב. אבל כשזה בהווה, אז את יכולה. את יכולה בלי גוף, בעבר ובעתיד את לא יכולה. לא, כאילו, אני לא מתייחסת צריך לעשות ככה, שם כולם, שם כולם. לא אני, לא אתה, תלחץ על. יש ללחוץ יש ללחוץ ואז הם כמו עמודות של האוניברסיטה, אותו דבר. אני חשבתי ככה. יש חושבים. יש חושבים, ונראה ש... זה מוץ מנקד, זה כאילו זה נהיה זה גנרי כזה. כן, נקי מ... זה תמיד אני צוחקת על עצמי, כשאני כותבת את צריכה לחשוב איך לכתוב ללא מור. כי אוטומטית אנחנו כן רוצים בדיוק, אנחנו רגילים תמיד להתייחס למישהו. נכון, משהו, מישהי. כן, בדיוק. מה בספרי בישול? בספרי בישול היו פעם רואים כנפי. נכון, היום כבר לא. ואז אחר בזכר? ועכשיו אומרים, יש לעשות ככה, כן, כן, כן, יש לקלט, כן, יש לצלף, כן, כן, אותו דבר, נוסיף לך כן, זה נורא, כן, לא אישי, זה צריך להיות לא, קומיטינג, לא קומיטינג, זה שפה מכובסת, ודווקא זה בעידן שהאינדיבידואל, הוא חשוב, דווקא אופן, Pellומה, אז אנחנו נהיה אוטומט, כן, בכל האינדיבידואלים שיש לזה. כן, כן, בדיוק, כן. לא לפגוע בה. אז בואו נדבר על, שוב, אז אמרנו שמצד אחד, מבחינת ה... אם אנחנו באמת מבינים שכל דבר הוא בעצם תופעה, זאת אומרת, אין הבחנה אמיתית בין תופעות ודברים. נכון? זה מה שאמרתי לפני רגע. במובן של בר חלוף. כן, okay. כן. כיוון שזה בר חלוף, אז זה תופעה, כן? זה okay. לא היה, זה הופיע, זה קיים וזה ייעלם. ולכן yeah. זה תופעה. העניין mm -hmm. הוא רק uh, משך הזמן שהתופעה הזאת היא כאילו קיימת, ולכאורה... היא לא משתנה למרות שברמה המיקרוסקופית היא כן משתנה, אבל לנו זה לא כל כך משנה, אבל כל דבר בעצם הוא תופעה. אז קודם אמרנו שהכל משתנה, ועכשיו בעצם אנחנו רואים גם שאין דברים. זה אני יודעת, אבל אני לא מבינה למה המסקנה שלך. כי הדברים, אם הם תופעות, לא אז, הם, אז הם כל הזמן משתנים. זה תהליך, כאילו. אז הם לא קיימים כדבר. הוא קיים, כאילו, אם אתה עושה, כאילו, חתך בשנייה מסוימת בזמן, יש. Yes. אז yes. יש דברים שכן השתנו באותה שנייה, ויש דברים שלא השתנו באותה שנייה. Yes. אבל אם אתה מסתכל טיפה יותר רחב, אז אתה מבין שהכל משתנה. גם הדברים שם, קוראים להם דברים. עיצומים. Yes. Mm -hmm. כן. כן. <laughs> כן. זה אורך אתה... זמן. כן. זה אורך זמן, כי הבעיה כן. שיש הבדל בין אורח חיים שלך למשל חיים של, של, של הסיום. כן. או של זבוב או של, של, של סלע. לא, כן. זאת אומרת, אם <laughs> ההר צריך להשתנות והחיים שלך מתקמטים לככה וככה, אז אין משמעות להר שמשתנה בעצם. אתה לא נכון, מצליח כן, לראות כן, את זה, כן. כן, כן, אתה... כן. מנקוד... מנקודת... לא, מנקודת המבט שלך, אז זה כאילו קבוע. בדגש על הכאילו. על, על, על הכאילו ועל הנקודת מבט שלך, כי למה הנקודת המבט שלך היא הקובעת? כל הקווים ישרים. ככה אתה רואה את כל העולם, בי... מה? אין ישר תמיד. ועגול, עגול וישר, או שהכל ישר או שהכל כן? נכון? עגול. מה זאת אומרת? כשמשנים תקנים מידה, והגול אה, כן, נכון. כן, כן, נכון. <laughs> <laughs> שלא לדבר על זה שקו ישר על כדור הארץ הוא עגול. <laughs> <laughs> ‫הוא נכנע גם לא רק דבואר, כן, ‫כל, זה... זה... כל השאר הוא עגול. ‫-כן, נכון, נכון, נכון. ‫עכשיו, מה שחשוב זה אה, להבחין, ‫כשאני אומר שאין דברים, ‫זה לא אומר שאין כלום. ‫זאת אומרת, ‫באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. ‫זה לא nothingness, ‫אלא no thingness. זאת אומרת, אתה לא יכול באופן אה, חד משמעי אה, לחלק את העולם לדברים. הקיום של דבר הוא קיום מאוד, אה, מאוד קונטינגנטי, מאוד תלוי, מאוד רופף, נגיד. גם בשיח תמיד. מתוך אחד נובע על שני. בקונטקסט, עצמי, כן, כן. אבל וזה... מה שקיים, זה קיים מתוך נביאה של מגע בדבר אחר. בדיוק. וזה, לזה בבודהיזם... אבל בודיזיה... זה, זה לא חזק בידיעה, בהבנה, אבל לא בתחושה של האדם, זה דומה למה שאת אמרת בעניין שלי, ביחס אליי, ההר יציב. כי החיים שלי כל כך קצרים, לעומת החיים. מתמשכים במספרים שלנו. אבל אמרנו לא כדי שאת רואה אותה, את לא רואה אותה. כן, אבל אנחנו עכשיו, ראשית כל מבחינה מסוימת רוצים להגיע להבנה יותר עמוקה מאשר הידיעות האינטואיטיביות, והרלוונטיות לחיים שלנו. שלכאורה יש לנו, וגם הרלוונטיות לחיים שלנו אפילו. כי, בצורה הזאתי אנחנו יכולים להגיע לתובנה הרבה יותר עמוקה של הדברים. רק מתוך ההבנה. רק מתוך ההבנה. אפילו שאנחנו בפנה מידה אחרת לגמרי. ביחס למשך הזה, לזמן אם, הזה. כן. ראשית כל, אם אנחנו, אנחנו אחרי זה נראה שגם זה לא נכון, אבל, אבל אם... אנחנו כבר. לא, כן. אנחנו... אם אנחנו מגבילים... את התקופת ה... הבטה שלנו, כאילו מהרגע שכאילו נולדנו עד הרגע שאנחנו כאילו נמות, זאת גם כן החלטה די שרירותית. אתה מדבר על המין האנושי. לא, לא, אני מדבר על כאינדיבידום. כאילו. כאילו. כן. המין האנושי גם כן, זה נכון, גם כן יש לו התחלה, כנראה שיש לו גם איזשהו תאריך תפוגה, אבל אני מדבר, כרגיל, אנחנו מסתכלים על הדברים באמת מתוך ה... השקפה הזאת. עכשיו, שוב, צריך להבין, בעצם גם הקנה מידה הזה של חיי אנוש הוא קנה מידה דמיוני. למה? כי באמת מה שאני חש זה רק מה שאני עכשיו. כל האחורה זה זיכרונות, כל הקדימה זה ציפיות, אבל זה לא תחושות. מה שאני באמת, הדבר היחידי שאני יכול לחוש זה מה שקורה כעת ומה שקורה כאן. אם אני עכשיו חושב שהכיסא בחדר שינה עדיין עומד, אז אני חושב, אבל אני לא יודע. עכשיו, אנחנו, אני יכול להחליט נגיד... רגע יפי, אבל אם אתה אומר את זה ככה, זה אומר שאם אני חושבת עכשיו... זה אומר שהכול כן יציב, זה לא בין חלוף, אז עיני בשנייה הזאת, השולחן מבחינתי יציב, כן, כן, כן, נכון מאוד, נכון, אם את באמת מצליחה להגיע לפריים אוף מיינד, שבאמת נמצא תמיד בהווה, אז אין שום בעיה, גם אין יציב ולא יציב, זאת אומרת. כן, באותו שנייה, באותו שבריר שנייה בעצם, בעצם באותו אראה לך זה חולף. תכף אני אראה לך שגם זה לא, אבל כן, זאת אומרת, זה כבר עשית כבר עבודה עצומה בזה שהצלחת להיות ברגע הזה. נכון, קנה המידה לגמרי השתנה. אני חושבת שיש לנו שני מצבים. מצב אחד, כוחו של הרגע, שאנחנו ברגע הזה פה. נוכחים כמו שאנחנו. והמצב האחר שאנחנו לא נמצאים באף מקום. או שאנחנו חושבים מה היה, כן. או מה, מה יהיה, מה יהיה כן. ומה, ו... ו, ו... ואנחנו לא נמצאים לא שם, ולא פה. אבל אני רוצה לחזור לזה, ואני רוצה להגיד שהקיום של הדברים, לכאורה, הוא מותנה בשלושה גורמים בעצם. <coughs> שלושה גורמים, אני רושמת. אחד, כל דבר מורכב מחלקים. כל דבר מורכב מחלקים. כמובן, אנחנו יודעים שהפיזיקאים ימשיכו לחלק הרבה אחרי שאנחנו כבר נתייעש, אבל גם הם בסוף כנראה אין להם שם איזשהו סוף, אבל כל דבר מורכב מחלקים. ולכן, לדוגמה, להגיד שזה קומקום, זה דבר מאוד שרירותי, כי האם זה דבר אחד או שני דברים, הקומקום ומכסו, זה אחד או שניים? ברצותי זה אחד, ברצותי זה שניים, האם הקומקום מתחלק לגוף, זרבובית וידית? אני יכול, אני יכול לא, אבל הקיום שלו כדבר אחד, הוא לא, דב... הוא לא טבוע בשום מקום. תכף נראה איפה הוא כן תבוא, אבל הוא לא בקומקום כאילו, הקיום של הקומקום כדבר אחד, כדבר. הדבר השני, זה מה שקודם חמי כן דיבר עליו, הזכיר אותו, זה בבודהיזם זה מאוד מאוד חשוב, כל הנושא של תלות הדדית, זאת אומרת, תלות, תלות הדדית, כל דבר תלות. תלוי בכל הדברים האחרים, וזה, אני חושב שאת כבר סיפרתי על תכנתן עם הנייר, עם החוטב, לא? ת, תכנתן היה תמיד נותן את הדוגמה, נייר, תארו לעצמכם שאני מחזיק עכשיו נייר. אם אתם, יש לכם עיניים של משורר, אתם יכולים לראות שבתוך הנייר עץ, יש אני. עץ. כי הנייר הזה הגיע מעץ. אם יש לכם עיניים של משורר, אתם גם יכולים לראות בתוך הנייר הזה את השמיים. ואת הגשם ואת האדמה שהצמיחו את העץ. הנייר הזה לא היה קיים בלי אותה אדמה שעליה עמד העץ ובלי אותו גשם שהשקע אותו. ואם תסתכלו עליו עוד יותר טוב, אתם תוכלו לראות את החוטב עצים שחטב את העץ. כי רק בגלל שהוא חטב את העץ, העץ הזה הפך לנייר. אם תסתכלו טוב, תוכלו גם לראות את ארוחת הבוקר שהוא אכל. וגם את אשתו החביבה שהכינה לו את ארוחת הבוקר. זאת אומרת בעצם בתוך הנייר הזה נמצא בעצם כל העולם. דבר ו... דבר ו... דבר וכל דבר חלוקה דבר. שאנחנו מחלקים היא חלוקה שרירותית. דבר ו... דבר ו... תלוי בכל. כן, כן. כן. ויש... חלוקה כשהם טוענים, זאת אומרת, אפשר לחלק את זה לגורמים ולנסיבות, אני לא רוצה להיכנס לזה, כלומר ממש, ממש ברמה של פילוסופיה בודהיסטית, אבל הנושא הזה של התלות ההדדי, של ה inter שכל דבר תלוי בכל הדברים האחרים, זה בעצם אומר שמבחינה מסוימת אין דברים. כי הדבר הזה הוא לא עומד בפני עצמו, הוא תלוי בדברים שהיו קודם, הוא דבר, תלוי, דברים שיהיו אחר כך תלויים בו, ההבחנה ולהגיד זה הדבר, עכשיו, זה גם, מזה גם אפשר למשל לעבור לאנשים, מה <coughs> אבל אני לא רוצה עכשיו לדבר על אנשים, אבל תזכרו שאנחנו נצטרך גם על זה, גם על זה לדבר, אז אמרנו הדברים הם בעצם קיימים במרכאות בגלל שהם מורכבים מדברים אחרים שהם לא הם זאת אומרת למשל נגיד הדבר הזה הוא בנוי מזכוכית ומתה נגיד הדבר הזה עכשיו כמו שהוא הדבר הזה הוא לא תה והוא לא זכוכית, הוא דבר שמורכב משני הדברים האלה ביחד. נגיד, הקומקום הזה הוא מורכב מפלסטיק ונגיד, וממתכת. פלסטיק זה לא קומקום, מתכת זה לא קומקום. כל דבר בעצם מורכב מדברים שהם לא הוא. ‫אלא הם ביחד מרכיבים אותו כאילו. ‫אז אמרנו, כל דבר מורכב מדברים, כל דבר תלוי בכל יתר הדברים, ‫והדבר השלישי שהופך דבר לדבר כאילו, ‫זו החלטה שלנו לקרוא לו ככה. ‫-נוסעי החליט? שם, שם. תלוי. אה, ‫לכנות בשם. ‫לכנות, כינוי בשם, כינוי בשם. ‫-הגדרה? ‫באנגלית יש לזה יופי של מילה ‫שנקראת אימפיוטיישן. I am put a name on a thing, זה ממש, אבל אני בעצם מטיל <מח> על <מח> דבר, <שם בשם>. מה? אני <מח> משיימת <מח> בשם, איך <בשם>. איך? כן, <מח> כן, אני משיים אותו, <מח> כן, הרי מסופר על אדם הראשון שהוא קרא לכל ה... ובזה בעצם הוא יצר אותם כאילו, <מח> או... בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואיך כתוב שם אחרי זה? ואריס הייתה תור ברור. ואחר כך? ויאמר אלוהים יאיור ויהיור. אז הוא אמר. בעצם אנחנו מקיימים את הדברים במאמרות שלנו. אם לא היה לנו... הסיפור הרבה יותר טוב זה הלן קלר, מי שקרא את הספר שלה. איך היא יצרה את המים כשהיא אמרה מים. עד שהיא לא יכלה להגיד את המים לא היה מים. היה טוב ובואו, היא ממש יצרה עולם במילים, היא צריכה להגיד מילים. למשל, אני אתן לכם, אני אתן לכם דוגמה, ואני שואל אתכם למשל, בואו נתעלם ממה שיש בתוכו, האם זה וזה זה אותו דבר או לא אותו דבר? זה וזה. איזה בחינה. החומרים שונה קצת. לא, נגיד שהם שניהם מזכוכית. אוקיי, כלי שמשמש מזכוכית. אבל אני יכול להגיד, כן, יש לנו פה שתי כוסות. אני יכול להגיד לו, זה כוס וזה ספל. שזה רק, כמו שאמרת, כינוי ושקיע. זה, זה, זה, זה, זה הכל, עכשיו, ידוע נגיד כל הסיפורים על זה שלאסקימוסים יש 30 שמות לשלג. אז להם יש 30 סוגים של שלג, אנחנו אומרים שלג וזהו. לאיטלקים יש 15 שמות לשמן זית. למה? לשמן זית 15 שמות. למי? לאיטלקים. לאיטלקים. כן, כן. בג'ונגל, השמטים בג'ונגל זה ירוק. כן, אז אתה לא יכול להגיד להם... המון ירוק. שמן זית. על מה אתה מדבר? תגיד על מה אתה מדבר. עכשיו, אנחנו כמובן, שעל פי רוב בחיי היום-יום, אנחנו לא מרגישים בזה בכלל. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בשם אבל... אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו יוצרים את הדברים, אולי אפילו, רוב הזמן אפילו לא בדיבור, אז בדיבור בתוך הראש שלנו, כן? אם... עכשיו, עוד דוגמה למשל, זה... האם יש דבר כזה, נגיד, ניתן דוגמה <coughs> דווקא מפה, האם יש פה קבוצה? או יחידים. או יחידים. והאם... קבוצה שמותכבת מתחילים. והאם, אם נגיד... אם נגיד חמי לא יהיה פה, האם זאת תהיה אותה קבוצה או לא אותה קבוצה? עכשיו, אין צורך לנסות לענות על זה, זה רק שאלות, אין לזה תשובות. אבל אתם מבינים שלמשל להגיד שיש פה קבוצה... אפשר להגיד שאם אני אומר שיש פה קבוצה אז יש פה קבוצה אבל אני צריך להבין שהקיום של הקבוצה הוא תוצאה של זה שאני אמרתי שיש פה קבוצה זה לא דבר שנכון כשלעצמו יכול להיות שאנחנו פה כל השאיפה שלנו כשבאנו פה זה היה רק להרוג אחד את השני זאת אומרת אנחנו כזאת קבוצה שרק רוצה להרוס את עצמה הקיום בעצם מה שהבודהיזם אומר, אי אפשר להגיד שאין דברים, אבל שום דבר אין לו קיום כשלעצמו. זה הניסוח המדויק, וזה המשמעות של המילה שמשתמשים בה הרבה מאוד, ולפעמים נשמעת מאוד מבלבלת, ולזה קוראים emptiness. זאת אומרת, כל דבר הוא ריק. מקיום כשלעצמו, מזה הוא ריק, זה לא שהוא ריק כי הוא ואקום. עכשיו, כשאנחנו, ושוב, אני כמובן חוזר, תקיד מה? תקיד כל דבר, אין שום דבר. לא, זה אני יודעת מה זה אבל למה, איך אתה מגדיר את זה? אמרת שזה לא... כל דבר, אין דבר, כל דבר הוא ריק מקיום כשלעצמו, אין עצמי. אין? מקיום הוא לא קיים כשלעצמו, הוא קיים רק או ביחס לדברים אחרים או כתוצאה מדברים אחרים או כתוצאה מזה שאני קראתי לו בשם, mm. הוא לא קיים כשלעצמו, הדבר שקיים כשלעצמו הוא סתירה פנימית, שום דבר לא יכול באופן עקרוני <coughs> להיות קיים כשלעצמו, עכשיו ברור לכל הצרכים של קומוניקציה של זיכרון, של יעילות, וזה, אנחנו מחלקים את העולם לדברים, וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. אם אני רוצה ש... תמזגי לי תה, אז אני אגיד לך, את יכולה בקשה, לקחת את הקומקום ולמזוג לי תה. את יודעת מה זה הקומקום, אני יודע מה זה הקומקום, הקומקום יודע <laughs> <laughs> <laughs> מה זה <laughs> הקומקום, מה זה אין שום בעיה, אין שום בעיה. אבל, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה לעומק, אז... בוא נגיד, ראשית כל, ראיית העולם שלנו יכולה או צריכה לקבל זעזוע די רציני. הדברים הם לא כמו שהם נראים. הקיום של הדברים הוא קיום הרבה יותר אוורירי אה, נגיד. נמי. כן, הרבה, הרבה פחות מוצק. ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, אני רק רוצה עוד להסביר, כמו קודם. אתה לא זוכר אמרתי קודם, למה אם הכל משתנה, אנחנו צריכים לסבול פחות? אז מהסיבה הפשוטה מאוד זה שאנחנו אומרים זה יעבור, ומהסיבה השנייה, אז אנחנו גם יודעים שאנחנו נעבור, <laughs> והסיבה וה השלישית זה שהכל משתנה. אז אני יודע שהכל משתנה. עכשיו, למה הדבר הזה שהדברים הם לא קיימים כשלעצמם צריך לעזור לנו לעכל את הסבל שלנו? שוב, כי אנחנו סובלים כשאנחנו חושבים שדברים קיימים. אם דברים לא היו קיימים אנחנו לא היינו יכולים לסבול. ושוב, הדבר שהכי חשוב להבין שהוא גם משתנה וגם לא באמת קיים זה דעות. אז דעות מבחינת השתנות כמובן אם אנחנו לוקחים פרספקטיבה ואנחנו חושבים מה היו הדעות שלנו לפני ארבעים שנה מה יהיו הדעות, של... הדעות שלנו בעוד ארבעים שנה יש סיכוי טוב שהן אבל מה שעכשיו אני חושב זה נכון כאילו לעומת זאת אבל אנשים מבוגרים כבר יודעים ש... נכון לעכשיו. נכון. בדיוק, בדיוק. אז אם אתה יודע את זה, אז אתה מפסיק כאילו באמת להאמין גם לדעות שלך. אז בסדר, יש לי דעה. זה דעה, אבל היא רק הנחת עבודה. עם הנחות עבודה אין שום בעיה, צריכים הנחות עבודה. כשאתה מתחיל להאמין שהדבר הזה הוא באמת אמת, ‫אז יום אחד יגיע הרגע שת... ‫שהוא ישתנה, ‫ואז, אם לא היית מוכן, ‫אז אתה תסבול. כן, ‫-אז את כל ל... האי-קיום הזה, ‫אולי צריך לקרוא לזה, ‫היינו צריכים להבין ‫כדי להבין שאין דעות, ‫או שלא צריכות להיות דעות? ‫כאילו, לא, אני לא רואה כל כך בחיבור. אוקיי אז ראשית כול, ‫דעות סימן. זה הדבר שגורם לאחר בסבל. אוקיי ‫אז, אם אנחנו נבין שכל דבר משתנה ושלשום דבר אין קיום שלעצמו. אבל הרבה יותר קל להבין פשוט שדעות משתנו, לא צריך להבין שהכוס היא ככה והכוס הזאת היא ככה וכל זה, היה הרבה יותר מורכב. בסדר, אבל גם זה שיש כוס זה דעה. וזה אחת הדעות שהכי חזקות אצלנו. אז אם אני אצליח להוכיח שגם הדעה הזאת, שהיא לכאורה, אין מה להתווכח על זה בכלל, גם היא רק דעה, ואני אסביר לך איך היא נולדה. זה יכול להיות שיהיה לך יותר קל גם להיפטר מדעות אחרות. עכשיו, לכאורה, מה שאת אומרת, הדעות האלה שאת מדברת עליהן, זה נגיד אידיאולוגיה, זה מה זה צדק, הדברים האלה אנחנו מבינים כבר בגילנו שהם יכולים להשתנות, שפעם חשבנו ככה, עכשיו אנחנו חושבים אחרת, זה בסדר. אנחנו לרוב הדברים מוכנים להתייחס ככה פחות או יותר בסלחנות. ולהגיד בסדר, אוקיי, אבל אנחנו עוד נגיע לדעה הכי חזקה הזו, זה שיש אני, אבל זה צעד אחד לפני זה, זה שיש דברים. זה לא כל כך פשוט, נגיד, אני לא אגיד להיפטר מזה, אבל לראות שזה לא ממש נכון. הרי, בוא נגיד ככה, במקום מסוים המטרה שלי זה אה, אה, לעשות לכם חיים קשים בזה שאני לא רוצה שתמשיכו להאמין בשום דבר. אז תבין נכון ולא נכון. נכון. מתפלפלת. לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. היא צודקת? לא, לא, לא, היא צודקת, וזה דבר נכון, ומתעסקים זה. אני אענה לך עכשיו מאוד בקצרה, ואני אגיד לך שיש הבדל. זה נכון, גם נגרג'ונה הגדול אמר שמי שממש מאמין באמפטינס, אז יש לו צרה מאוד גדולה. אז זה נכון מה שאת אומרת, אבל יש הבדל. אם אני אומר שאין שום דעה, ואת אומרת גם זאת היא דעה, זה נכון. אז זה לא נכון. כי מה שאני עושה, אני לא נותן לך דעה הפוכה. אני לא אומר לך מה שאת אומרת זה לא נכון, ולעומת זאת זה כן נכון. מבינה שזה, שזה של... ל... ל... להפ... לא סימטרי. אם את באה עם דעה... זה לא סמטרי, אבל עדיין אתה קובע איזושהי הנחה, ושאם אנחנו אמורים להיות בלי שום הנחה, אז בכל זאת אתה מביא הנחה. לא, אנחנו לא אמורים להיות. אני מנסה, לא אני, אני, אני, ש... מנסה ש... אני מנסה, אני, אני, אני מנסה, אני מנסה אה, להראות על כל דעה שהיא לא נכונה. אני, עכשיו, אין שום, אמורים זה כמעט מילה קסה. אנחנו לא אמורים שום דבר. אם נראה, אז נראה, אם לא נראה, אז לא נראה. זה לא שאנחנו אמורים לראות משהו. אני מנסה להראות, ואתם צריכים כאילו טיפה לזרום איתי ולבדוק את ההנחות שלי. חס <ש> ושלום, <ש> מה? חס ושלום שתאמינו לי, בגלל שאני מדבר יפה, או בגלל שאני נותן לכם תאמין קינמון. או כל מיני דברים כאלה, אסור, מסמם אותנו, כן. לא... בודה אמר, כרגע היא... אני מסוממת אני ממש ממש לא... שתתי תייבקינא, אבל זה לא שתתי בגלל שלא שתתי. אבל אני זוכרת באופן טבעי. כן, כן, ואני כבר כל כך איפה שאני לא קולטת כלום ממה שאתה אומר. זה באמת מופשט, זה קצת... האמת שזה בסדר. היום היה ממש... אבל החלק של המשתנה זה בסדר, של ה... כן, אבל עדיין קשה לקלוט את ה... ציטטה של הזן, אין מי מי תן לי בן אדם להחליף איתו מילה על זה. בוא נחליף מילים. <laughs> לא, אבל, אבל דבר אחר אפשר להגיד, <laughs> שכשנותנים uh, שם למשהו, זה לא עניין כל כך מופשט. <laughs> זאת אומרת, לא, זה לא, לא, כן אפשר, אפשר להבין. עכשיו, אז הם רגע, הם רגע, לא רגע, אני רוצה להבין, אבל אם, <laughs> אם עוד כן יש לך קצת להבין. כוח, כאילו, <laughs> <laughs> מה כאילו... איך נגיד את זה לכם? מה לא מקובל עלייך, כאילו? שאני אומר שאין דעות? נכון להרגע. כן. זה מרגיש כאילו כן. סתם מישהו מנסה להראות לי ולהתחכם לי על החיים, כאילו כן. החיים הם בעצם מטומטמים, ואני מתחכם ואני מוכיח, לא אתה, כן, אלא... אני, תורה אני, אני לא אפשר שנימה, זה אפשרי. שזה, שזה הכל, בוא נגיד, לא הפוך, אבל זה הכל לא זה, זה אחרת. כן. אבל כרגע... זה מרגיש לי כמו באמת התפלפלות סתמית. אוקיי, אוקיי, בסדר, אז יכול להיות שקצת הגזמתי, זה גם יכול להיות, אבל... לא, יש משהו שקשה לתפוס אותו. ברור, ברור, לא אמרתי, זה הדבר... לא, לא חולקת אותה... למה? למה? זה מה שמקודם שהתחלתי... מה אנחנו עושים עם כל... זה מה ש... בסדר. אולי לא הגעת לשורה התחתונה. כן, כן, עוד לא הגעתי לשורה התחתונה. רק תזכור שאנחנו קרובים לחצי, וחצי נצחה לנפק. בסדר. אז אני אתן שוב, אני אתן כאילו פריוויו, ואני חוזר שוב, המטרה היא להראות לנו, שוב, זה שוב סוג של עקביות, ששום דבר הוא לא בטוח. טוב, אבל בזה אנחנו לא צריכים <laughs> את כל זה. אני חושב שכן. אני חושב שחלקנו מסכימים לזה, ועדיין באיזשהו מקום אנחנו מקווים שכן יש משהו שקבוע. אנחנו מקווים, ברור שאנחנו מקווים, אבל אנחנו יודעים שלא. אבל צריך להגיד כל דבר הוא לא בטוח. כל הכל. דבר הוא לא בטוח, זה שלילה כפולה. כן, כן. כל, כל, דבר לא דבר דבר. לא כל דבר הוא לא בטוח. אבל יש עניין אחר אני חושבת שפה אנחנו מתקשים. הרי אנחנו קיימים, הקיום שלנו הוא פה, הוא עכשיו. כן. הוא עכשיו מתמשך מהיום שנולדנו ועד היום שנמות. יש קיום פיזי לאדם. יש איזה רצף של זמן שבו הוא רואה את הדברים פחות או יותר אותו דבר. ממה שפחות וממה שיותר. וזה רלוונטי לו, לצורה... חשיבה מסוימת. יש חשיבה שהיא מופשטת, שאני לא חושבה שהרבה אנשים יוכלו להנדיח להיות כך, ברמה mm -hmm. טוטאלית. Okay. אנחנו חיים עכשיו, הרגשות היא, כאילו, כמה רמות חשיבה. Mm -hmm. יש את הרמה הפרקטית היומיומית, אני יכולה ומרגישה בטוסק שלי את mm -hmm. אני מריחה הגשר ושוקלת. יש שם על זה נירטט, כשנלך וזה כן. אמיתי, כן, הכל כן, אמיתי כן. ברמה, ברמה הזאת אין לנו שום, אבל in... למעשה ברמה, ברמה הזאת in, in... א... אין, אין ויכוח, לא, לא רק שאין ויכוח, ברמה הזאת באמת גם אין בעיות ואין סבל, ברמה הזאת in באמת, כן. השאלה, אנחנו מדברים עכשיו על רמה מעל זה, או מתחת לזה, לא חשוב, כן. שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו מדמיינים דברים, שהם בעצם גורמים לנו לסבל, והם גורמים לנו לבעיות. ואני מרגישה שאין כל כך קורמולציה, אין באמת התאמה בין העולם הפיזי, הגשמי, היומיומי, הפרקטי, לבין הדרך של החשיבה, שאני בהחלט יכולה להזדהות איתה, ולהרגיש אותה, ולחשוב אותה ברמה מסוימת. כן. אין. כן. ה-N הוא הדבר. כן, אז בדיוק, אז השאלה איפה אצלך נגיד נמצאת, נמצא, נמצא אה, אה, בעיות או סבל? אתה שואל שאני אענה? כן, אני לא, אני, כן, כי אמרתי מה ש, כל מה שבודה מלמד זה מה זה סבל ואיך להיפטר ממנו. הסבל אני חושבת שאתה, הוא לא שנייה, מלמד איך לנסוע באוטו. בפרקטיקה של החיים שלי, במחשבות, על החיים שלי. על הדברים הקונקרטיים שלי, שמה, כן. שמה סבל. כשאני עולה רמה, או יורדת רמה, אני לא כן. חשוב, אני נמצאת במקום אחר, אני יכולה לחשוב, ואולי אפילו קצת לאלף, באלף, את עצמי, לא כל כך להתרגש, לא כל כך להתייחס, לא כל כך להראות את זה כהרי גורל. אז, אז יש תנועה, זה, זה מה שאנחנו עושים, מנסים להכניס את הרמה ההיא לחיי יום זאת אומרת להביא את הרמה שבמידה מסוימת כולנו יודעים אותה רק אנחנו לא בדיוק יודעים לתרגם אותה בוא נגיד לעכשיו זאת אומרת אני יודע שאם יש לי בעיה רוב הסיכויים שבעוד שנתיים היא תיפטר אבל האם אני יכול עכשיו לעשות משהו בשביל שהבעיה הזאת לא תהיה קיימת ולא תגרום לסבל. ולא תגרום לסבל, זה אקוויוולנטי בדיוק. כן. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. יש תנועה בין שני הדרומים, כן. האלה. כן, זה כן. זה לא כן. מוצלח להתלכד לקיום אחד. אז אנחנו מנסים ללכד אותו. וכל אחד ל... יצליח ללכד אותו כמידת יכולתו. ברור. יש אולי כמה... לא, לא רק כמידת לעולם. יכולתו, כמידת המאמץ שהוא השקיע בזה. תרגום. כן, אני מניחה שחורשים בעולם, כן. שהצליחו להתקרב, להתקרב, להתקרב, להתקרב, הרבה יותר מאשר אני ילדה מהעולם המערבי, 2017, עם, עם מה שעשיתי שהוא לא לגמרי רלוונטי, ברור, מה שאני אעשה שהוא לא לגמרי רלוונטי, נכון. ומה שאני חווה כרגע, נכון. אפילו כרגע ההתחברות הזו היא, ברור, היא קטנה, היא הדרגתית. אבל זה לא בגלל שאנחנו אמרנו את זה, זה בגלל שאנחנו לא מתרגלים. אבל אלן וואטס אמר... אנחנו כמה... לא, לא, לא נולדנו ככה, אם <laughs> אנחנו נתרגל, אלן וואטס לא. אמר, <laughs> פשוט, פשוט, את יודעת, כמו בכל דבר, שום דבר לא מקבלים במתנה. אולי כן, יש כאלה אולי שנולדו ככה, בסדר. אולי אתה רואה את אפור מסוים. למרות ש מסוימת, מבחינה מסוימת זה גם הפוך. כי אתה לוקח את זה as is, ואתה לא עושה כלום, ותאמין לי שגם שמה סובלים. כי אם מבחינתנו, מבחינה מסוימת, דווקא בגלל שזה בא משם, ובגלל שזה כאילו קצת אזוטרי, וזה, זה קצת מעניין. ואם אנחנו מספיק סובלים, אז אנחנו אולי נשקיע בזה את המאמצים, שהוא לא ישקיע, אז אי אפשר לדעת. בקיצור, מה שאת אומרת זה ממש נכון. כל אחד מתחיל מאיפה שהוא נמצא כרגע. וזה תלוי בכמה הוא ישקיע בזה, וזה באמת לא שאתה בא פעם בשבועיים ושומע משהו ואתה הולך. זה חלק של תמיכה סביבתית גם. כן. אם אתה נמצא בתוך, נולדת למנזר, ואתה חי בתוך אווירה של מנזר. לא נולדים שמה. לא משנה, אם הם מאוד מגיעים למנזר, מה זה לא מולדים? זה שלא מולדים פיזית זה לא משנה, בגיל שלוש הם כבר אבל שוב, אבל זה לא משנה, אנחנו פה... אני דוגמה, אני רק די מתבלט, בסדר, של יריקוד אז בגיל, אם אתה תהיה לך בגיל 20 ותרצה לרקוד את כל כך, אז אין שום צ'אנס בכלל שתגיע לאיזשהו... נכון. אז אצלם זה לא יכול להיות שנכון, אבל פה זה היה לך מוצא לא משנה, אבל נכון, אבל אני טוען, אני טוען, זה נכון לגמרי, ואם אני עכשיו פה נמצא בגיל שלי, עם מה שצברתי עד היום, עם, עם, עם, עם הסביבה שלי... היכולת. ועם היכולת שלי, עם כל הדברים האלה, עדיין, בוא נגיד, אני, אני כבר נגיד מעריך שאני כבר לא אהיה בודה, אבל אני חושב שכל אחד יכול לעשות את הצעדים הראשונים, שהם גם כן מצריכים מאמץ, הם יכולים לתת המון תועלת. ויכולים להוריד חלק מאוד מאוד גדול מהסבל. לא נגיע לשלמות, לא נגיע לשום דבר, אבל אם אנחנו, אה, אה, אה, בוא נגיד, עצם זה, אם אנחנו רק מבינים את ההגדרה הפשוטה, הבסיסית, שהכל עובר, שהכל עובר <laughs> ואנחנו, ואנחנו מיישמים אותה, ומצד שני אנחנו מבינים שסבל זה לא כאב, סבל זה כאב שאנחנו מוסיפים לו את המחשבה שהמצב צריך להיות אחרת או יכול להיות אחרת. והדבר השלישי, אני לא יודעת אם זה השלישי או הרביעי, לא להיצמד. כן, אז זה דברים ש... זה לא פילוסופיה גבוהה. זה עוזר מאוד לחיים של היום-יום. בטח. כן. כן, אבל שוב, מי, ש, מי שרוצה להתקדם הרבה יותר מהר, א', צריך לעשות מדיטציה כל יום, כי זה כמו שיעור ותרגיל, והמדיטציה זה התרגיל. וזה לא סבל, זה לא סבל. זה כאב. זה לא סרט. לפעמים זה כן, אם אתה יושב לונות, אתה צריך למצוא ישיבה טובה. כן? למה? כי את חושבת שאת יכולה עכשיו להיות לו במקום אחר. כי זה לילת הכבוד. כמעט. בהתחלה זה בהחלט. בהתחלה זה בהחלט. וגם בראש, זה גם סבב. כן, למה אני עושה את זה? ונס לי, ומצעמם. אבסורד הוא שאתה... אבל... בסדר, פתאום אתה נזכר בכל הדברים שאתה צריך לעשות... ובכל הגן חיות שמתחיל שם להתרוצץ. אבל פשוט זה עניין של כמות שהופכת לאיכות. אחרי זה, כשאתה יושב במדיטציה, אולי גם קצת כואב, וזה כל היום אחר. אני אומרת, אני גומרת את המדיטציה בבוקר, ואני פותחת את התוכנית בוקר. עכשיו, זה לא מפריע לי. כמו שפעם, כשהייתי קם בבוקר, פותחת את התוכנית, לא עושה מדיטציה, אבל פותחת את זה, אוף, אה... מה פותחת את זה? עוד הרבה עבודה אם את בכלל פותחת את התוכנית הזאת. תוכניות בוקר יש... מה, את האופוזיציה? לא, ברדיו, אני מוכנה סלט, אז אני שומעת. אז זה דברים שיכולים נורא לעצבן, אבל בזכות הטל... <laughs> המדיטציה אני, אני שווה אותה, ובאמת זה לא... לא מתסיס לי, בגלל זה אני אומרת לכם מי שכדאי לך, כמבינה מאורנה שאתה... ואחרי זה רוצה להתסיס את עצמו, שאלה אם הוא סובל, אם הוא לא סובל זה בסדר. לא יודעת, למה הוא רץ לספר לי? למה אני אשמה? הוא... אתם מחלק, מחלקים. את הדברים האלה, אי אפשר לשמוע את זה בצורה גדולתית. את המושג היחידי שהי בשום אופן לא יכולה להבין ולקבל, זה הריקות. ‫אוקיי. ‫-זה רק לא אני רק אומרת. ‫ את המושג ריקות... רגע אבל אם אני מגדיר ריקות ‫בתור זה ששום דבר לא קיים כשלעצמו, ‫הריקות... ‫כן, זה בסדר. הריקות והקיום הדדי, ‫זה אותו דבר בדיוק. ‫זה שני צדדים של ממש אותו דבר. יש ספר של, לא משנה, של צאן קאפה, שנקרא The Harmony of, of Emptiness, and, and, and uh, no, איך קוראים לזה? common abiding, dependentizing. זה ממש אותו, dependentizing, זה okay. התלות ההדדית. זה ממש אותו דבר, את יכולה להסתכל על זה בצורה כזאתי. אם אני מבינה, או באופן כללי, או באופן פרטי, שכל דבר תלוי בדברים אחרים, כן. זה אמפטינס. הוא ריק מקיום עצמאי. כן. זהו. כן. אוקיי. אוקיי. את, הרבה, את, את, הלחם, את הלחם שאני אוכלת... שזה גם הגשם, וגם האדמה, וגם טעם, ולכן, ולכן, ולכן הוא ריק מלחם. הוא כבר לא ריק מלחם. את מבינה? הוא כל העולם כולו. כן, כן, אבל הצד השני זה שהוא ריק. ממה הוא ריק? מלהיות לחם. מלחמיותו. כן. עכשיו, עכשיו, תשע מה? עכשיו, תשע אחוז. אפשר להגיד, כן. <ט stereotype> טוב, בסוף אנחנו קצת נבהן. כן. אז עוד שבועיים. עוד שבועיים? החלטנו פעם בשבועיים. כן. בסדר. ואז זה לא מתנגש לכם בדיוק. שום דבר. תודה רבה. בסדר, שתהיה בסדר. לילה שמאל. לילה טוב. תודה רבה. מה נשמע למה? איך מתקדמתי?